Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih oleh Syeikhul Taala tentang tafsir surat yang anamta عليهم. Yang mana surat dua macam yang mustaqim. Dibikin ada surat yang mewajin yang lurus dan yang bengkok. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang ditafsirkan oleh Allah SWT di ayat setelahnya yaitu shiratal ladzina an'amta alaihim. Menunjukkan orang-orang yang telah diberi nikmat itulah mereka orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan telah kita ketahui pula siapa mereka? Mereka orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya yaitu yang tercakup Bis surat An-Nisa ayat yang ke-69. Maka mereka itulah kelompok-kelompok manusia yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para rasul, para nabi, demikian pula para, para siddiqin, para syuhada dan juga para shalihin. Dan tentunya kita berlindung dari jalannya afdalin atau al-maghdub alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah benci. Dan dibenci pula oleh wali-wali Allah yaitu Yahud Ala raksihim ya, Sebagai didengkotnya Biangnya Asas Asal Dari kelompok yang Allah murkai yaitu Yahudi Sehingga bercabang dari mereka Kata Syekh Kullu Man alima bil haqi walam yamal ya bihi Setiap orang yang tahu tentang Al-Haq dan tidak mengemalkannya, maka mereka berada di atas jalannya Yahud. Dan kita berlindung pula dari Abdaadilin. Jalannya orang-orang yang sesat. Alara' sihim Nasara' Yang awal mulanya, di dengkotnya yaitu Nasara' Yang mana mereka tentunya orang-orang nasara yang sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka atau nabinya Insya Allahaladzam, maka mereka tentunya sebagai orang-orang yang tahu, bukan orang-orang yang jahil. Maka sebelum diutus Nabi kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang beramal di atas kebodohan, sehingga bercabang dari mereka kulu mana amil abguril haki jahilan bihi. Setiap orang yang mengamalkan kebenaran tetapi didasari karena kebodohan, maka dia mengikuti jejaknya orang-orang yang sesat dari kalangan Nasara. Adapun tadi ketika telah diutusnya Rasul kepada mereka fa hukmuhum hukmul yahud hukmun nasara adalah hukum yahudi karena mereka tahu tentang hak tetapi belum yang amalkan tidak mengamalkannya kemudian qala syekh rahimallahu taala wa fi taala alaihim dan dalam firman allah subhanahu wa taala alaihim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Maka kalimat alaihim diterangkan oleh syekh secara bacaannya. Di sana ada kiraatani seriatan. Dalam pembacaan kalimat alaihim ada dua bacaan yang masyhur. Ya ada dua bacaan dari kiraat sab'ah. Ada dua bacaan. Ihdahu salah satu dari dua bacaan yang masyur termasuk Qur'an Sabah, domulhai dengan didomahkan haknya, siratul ladina an amta alaihum, ya, dengan didomahkan haknya, singa alaihum. Ini banyak. Kalau kita mendengar nas, orang -orang awam munas orang-orang awam. Terlebih Anda dengar langsung dari orang-orang di negeri Yaman Orang-orang ya. Yaman Orang-orang awam Mereka membaca alaihum Dan mereka baca alaihum ini bukan karena mereka tahu Kiro'ah Ya karena lahan Kesalahan Lisan Padahal apa? Pada nyatanya memang ada Bacaan dengan dibaca Alaihum Tetapi mereka mengamalkannya Ala apa? Di atas apa? Ala jahlin. Di atas kebodohan. Bukan kerana tahu ada kira'ah seperti itu. Tanya. Itu kira'ah yang masyur. Dan bacaan yang kedua. Kasriha. Atau kasruha. Dengan dikasrohkan haknya. Seperti yang masyur dalam kira'ah kita syaratan lezina an'amta alaihim alaihim hi dengan dikasrah haknya Tanya. sehingga dari sini kita ketahui tentang harokat yang ada pada hak di alaihim, ada pula kira'ah yang dibaca dengan dommah, sehingga ketika ada orang yang membaca dengan dommah karena ilmu, karena dia faham kira'ah ya, jangan diingkari baik berbeda dengan orang yang membacanya bukan tanpa ilmu yang menunjukkan dia salah keliru bahkan bisa terjatuh dalam kesalahan apa Jadi kesalahan yang fatal ya kalau dia baca tanpa ilmu adapun ma'rufnya yaitu dengan di karena sebelumnya adalah huruf jar ala alaih tidak alaihu kecuali yang sudah kita terangkan di ayat surat al-fatih alaihullah yang di surat al-fatih Allah SWT taala sebutkan alaihullah tidak alaihillah jangan antum kira al-quran salah ini qiraah yang menyisihi aslinya tajid yang dianggap gharib ya. asing menyelisihi keumuman yang lainnya dan itu ada pada kiraat ah kita hafaz anak asim tetapi dari sini nasihat Syekh rahimallahu taala kepada kita kata beliau wa'lam Wa annal al qiraah allati laysat fil mushafil ladzi baina aydin nas la tanbagil qiraahatu biha Ya ketahuilah kata Syeikh bacaan yang hal itu bukan ada pada Mushaf yang ada di tangan-tangan manusia ya. bacaan yang hal itu tidak ada di Mushaf yang dimiliki oleh manusia Keumuman manusia tidak ada bacaan seperti itu dalam Mushafnya dalam Al-Qur'annya kata Syeikh latan bagil kiro atau biha tidak selayaknya untuk dibaca Ya. Kalau kaumuman kaum muslimin di tempat tersebut tidak ada dalam mushafnya dalam Al-Qur'annya bacaan seperti itu kata Syekh selayaknya jangan dibaca. Terlebih apa? Indala amati di sisi orang-orang awam jangan antum baca. Eh, sekarang udah dapat ilmunya. Ada qiraah pulang punya ke masjidnya jadi imam sirotan ladhina an'am ta'alayhum dibaca dia diamalkan okay, Karena beramal dengan ilmu katanya yang seperti ini khotok salah kata Syekh lahatkan yeah. bagi, tidak selayak untuk dibaca Ini yeah, terlebih di belakangnya orang-orang awam langsung nanti pautnya salah dari belakang lagi sholat juga so, yeah. dipecah tidak jadi imam lagi besok Kata siapa balingujuhin tidak datin dikarenakan tiga sisi ya, tidak layaknya untuk dibaca di hadapan orang-orang awam bacaan yang tidak dimengerti oleh mereka tidak diketahui oleh mereka meskipun benar ya, meskipun benar ya, ada sanadnya ada riwayatnya tapi ketika orang-orang awam ini akalnya pendek tidak tahu, tidak belajar Jangan ya. Berdasarkan apa? Tiga alasan kata syikh Al-wajul awal Alasan yang pertama Tidak bolehnya Suatu lafad Al-Quran meskipun sahih Tetapi di Mushaf Mushaf al Al-Quran-Al-Quran -Al yang dimiliki oleh manusia Tidak ada seperti itu Ya mereka tahunya enggak ada Bacaan seperti itu Annal amata jika rauh hadal Quran Al Azimah, aladzi kudmarakulubhum taazimahu, bahasanya orang-orang awam, ketika mereka melihat Al Quran yang agung ini sudah memenuhi hati mereka keagungannya, ya. jadi Al Quran sudah menancap di hati-hati orang-orang awam tentang keagungannya, kemuliaannya. Yang mereka hormati, mereka agungkan Sampai apa? Dicium kan ya? Saya suka didapati kalangan orang-orang awam kadang Al Quran dicium. Yang mereka apa? Mengagungkan Al Quran. Tapi menunjukkan bahasanya hati hati mereka penuh dengan apa? Pengagungan dan kesintaan terhadap Al Quran. Dan juga wahteran nahu hati mereka penuh dengan penghormatan terhadap Al Quran. Sampai tadi dicium kemudian apa diletakkan di atas kepala tujuannya apa penghormatan menurut mereka. Maka idharo idharo awu marrotan kada wmarrotan kada kalau orang-orang alam ini melihat Kok Al Quran terkadang dibaca seperti ini terkadang dibaca yang lain. Ya. Menurut mereka ini yang benar yang mana katanya. Kok kadang orang baca seperti ini, kadang baca seperti itu. Tanya. Jadi akalnya belum sampai orang-orang awam ini. Tanya. Sampai mereka akhirnya ah bingung ah mending saya enggak ke masjid, katanya. enggak sholat. Akhirnya seperti itu. Kenapa imamnya bacanya kontak ganti katanya? Setahu saya belajar dari dulu tak seperti ini. Tanya. Tadi harokatnya beda yang dia dengar dari kecil alaihim kok dia dibaca araihum apa namanya yang dia dengar dari kecil asyrat dia baca azirat dan yang lainnya maka ketika mereka melihat atau mendengar Al-Qur'an terkadang dibaca seperti ini terkadang dibaca yang lainnya tunazzalu manzilatahu indahum Allah Ta'ala ziruman zira tuhu Al-Quran ini akan turun kedudukannya di sisi mereka, ya. yang tadinya mereka penuh dengan pengagungan penghormatan terhadap Al-Quran, tetapi ketika menurut akal mereka ko Al-Quran seperti dipermainkan bacaannya, ini akan turun rasa penghormatan pengagungan orang-orang awam tadi terhadap Al-Quran. Ini sisi yang pertama. Ya. Dengan kita membaca sesuatu yang tidak mereka fahami itu akan mengurangi rasa pengagungan mereka terhadap Al-Qur'an, sehingga dihindari. Baik Dan kebiasaan para kori pun ketika dia hendak membaca dengan kira'ah yang lain, ya selain kira'ah hafsan asim yang masyhur, mereka apa? Sebelum sholat ngasih tahu dulu ke jamaah. Insyaallah dalam sholat ini kita akan membaca kira'ah warsh umpamanya. Kolun atau yang lainnya. Jadi dikasih tahu dulu jamaahnya. Meskipun ini di pondok biasanya. Ya kita diaman. Ya ketika ada seorang imam yang mau baca kiraah yang lain yang menurut orang-orang awam belum pernah dipelajari, dia kasih tahu dulu. Saya solat sekarang ini mau baca kiraah Fulan umpamanya. Sehingga orang yang awam ini enggak menyalahkan nanti ketika dia baca yang menurut mereka itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah dengar dari awal, bahwasanya imam ini membaca qira'ah lain. Ya, seperti itu. Ya, untuk menghindari fitnah. Alwajh tsani sisi yang kedua, annal qari'a yutahamu bi annahu la Jikalau seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an, seorang imam membaca Bacaan Al-Quran yang tidak diketahui oleh makmumnya cara bacanya. Ya, ini menurut keumuman. ya, Keumuman seperti Al-Fatihah. Sudah kita bicara tentang Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah diketahui oleh seluruh kalangan. Maka jika seorang imam membaca Al-Fatihah beda harokatnya. Tidak sesuai yang difahami oleh keumuman manusia. Maka si pembaca tersebut. Si imam tersebut. yutaham Dia akan dikira. Dia akan dituduh. Dia akan disangka bahwa la ya arif bahwasanya dia ini enggak tahu enggak bisa tuh tuh enggak bisa jadi imam buktinya apa enggak benar bacanya juga katanya tony padahal apa dia baca kira-kira lain tetapi ini prasangka orang awam Yang akan mengira bahasanya imamnya ini apa la ya arif tidak faham. tidak tahu al-fatihah al-fatihah saja tony bagaimana untuk mengimami kami katanya Tui. Karena qira'in dal 'amati bima la karena dia membaca di hadapan orang-orang awam dengan bacaan yang tidak diketahui oleh mereka sehingga akhirnya yang dituduh yang turun wibawanya dia sendiri di hadapan manusia. Baik. Tadinya mungkin mau pamer qira'ah sab'ah. <g Kasih> Jadi apa malah diturunkan Ya, jangan jadi imam lagi di sini. Ya, enggak benar al-fatihahnya. Padahal benar. Tui, faham dia kira-kira. Ah, ah. Tapi ini, karena dia tidak mampu untuk menempatkan hikmah tadi. Tui. Maka faya bukohadal qari'u hadithal awami fi majalisihim. Yang akhirnya mengantarkan si pembaca tersebut Dia berbicara di hadapan orang-orang awam Dengan suatu pembicaraan ya, Yang tidak dimengerti di majlis mereka Membuat suatu syubhad ya, Suatu kerancuan di tengah-tengah orang-orang awam Sehingga di sini menunjukkan pentingnya ya, Untuk memperhatikan kondisi awam Jangan sampai kita berbicara di hadapan awam malah apa? Narusubhat. Bagaimana kalau gini? Mending kalau jawabannya dikasih tahu umpamanya. Ini apa? Narusubhat. Padahal kita juga apa hendak nanya umpamanya. Ya, maka jangan. Ya. Alwajib syarif. Bahaya yang ketiga, faktor yang ketiga tentang tidak bolehnya untuk membaca. Satu bacaan meskipun sahih tetapi tidak dimengerti oleh keman awam manusia bahayanya yaitu annahu idza ahsan alami azdanna bihadzal qari ya. kalau seandainya orang-orang awam tersebut husnuzan kepada pembaca tersebut kepada imamnya kalau husnuzan mending ya ini umpamanya makmumnya ini husnuzan orang-orang awam yang mendengarkan ini husnuzan beda kalau tadi suudan sudah dari awal mungkin dijelekan yang membacanya ini atau si imamnya ini tapi ini umpamanya para makmumnya husnul dzan punya perasaan baik terhadap imamnya atau terhadap qari'nya atau اذا علم ان صاحبه يسر بذلك atau apabila dia tahu bahwasanya orang tersebut senang dengan hal itu wa yasta'idu min min ajid apa eh, salah salah alawan wa anna 'ilman bima qara' jadi si makmumnya ini atau orang awamnya ini punya husnuzan kepada pembaca atau imamnya ya. ada prasangka baik dan si imamnya Atau si khorinya ini ketika membaca Dia didasari bacanya dengan ilmu Bukan asal-asalan ini Karena tidak dibaca di hadapan orang Di hadapan awamunnas Akhirnya awamunnas ini Orang-orang awam ini haba Mulailah mereka meniru bacaan Si imam ini Ah oh, imam juga alaihum Imam saya pinter sudah Sekolah sana sini namanya orang awam kan apa? ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan, tuh, ibu. yang berbicara di hadapan mereka, ya, yang sholat di hadapan mereka, ya mereka sudah nilainya ini top, tuh ibu, ya sudah nilainya itu tinggi, ya, sehingga terkadang orang awam bapak, eh, sudah ikut-ikutan siapa yang di depannya, tanpa bapak tanpa pikir panjang, tuh, ibu. itu kebiasaan orang-orang umum saat itu. Sehingga Pak, ketika manusia awam mengikuti bacaan si imam tersebut, farubama yukti terkadang salah bacaannya. Ya. Manusia yang menirunya salah bacaannya. Hmm. Suma yakra'ul Qur'ana la'ala qiraatil mushaf yang akhirnya Orang-orang yang mengikuti bacaan dia ini membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kalimat yang ada di dalam Al-Qurannya, Mushafnya, tidak sesuai harokatnya dengan apa yang ada pada Mushafnya. Walala kirat ittari ala diqorrah dan tidak membaca sesuai dengan yang dibaca oleh imamnya. Ia ya. seperti banyak kan. Muammar baca Sri Muhammad dididangkan dengan qiraah Warasy Wasyamsi wadduha hah. Ya anak anak kecil niru kan? Ditiru. Mending kalau benar nirunya. Akhirnya apa? Salah. Tuh. Ya ini yang niru adalah salah, keliru. Gara-gara apa? Dibacakan kepada orang yang belum belum belajar. Sehingga yang lain yang niru Di belakang dia Akhirnya membaca dengan bacaan yang salah Keliru tidak sesuai dengan Apa yang dipelajari dalam kiraah tersebut Sehingga manfaat apa mutorot Yang seperti ini ya, Mutorot kan Yang ada menjerumuskan orang lain kepada bacaan yang Salah Maka kata Syih Ini adalah kerusakan Ini ya. Ketika menyebabkan orang lain membaca Al-Qur'an menjadi salah keliru gara-gara pengen nyontoh dia tadi tadinya mau nyontoh orang-orang itu tapi ternyata malah salah makini adalah kerusakan wa li hadza ali radhiyallahu taala anhu oleh karena itu Ali radhiyallahu taala anhu berkata berwasiat kepada para sahabatnya yang dikerjakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di kitabul ilm Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu Hadithun nasa Bima ya'rifun Ya hadithun nasa bima ya'rifun Atuhibbuna ayukadzaballahu wa rasuluh Ajaklah oleh kalian manusia berbicara dengan perkara yang mereka ketahui Jadi ajak manusia berbicara oleh kalian Dengan perkara yang nyantol Taib sesuai dengan pemahamannya. Ya, kalau di hadapan petani jangan pakai gunakan bahasa yang sulit-sulit, umpamanya bahasa ya, kamus, umpamanya. Tengok, petani enggak tahu egois, egois itu egois tu apa sih? Egois ini sanggul digoreng, bukan ikan asin apa itu megu egois ya atau bukan egois. Tengok, ni. Ya. Jadi sesuaikan. Ajak bicara manusia ini sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sehingga di sini subhanallah menuntut untuk kita sabar. Mungkin ketika kita hadir di majlis-majlis awam. Ya, mungkin antum ikut majlis dengan ustadznya. Ya, sementara ustadznya ini ngisi umumnya di bapak-bapak yang awam. Orang-orang ya, tua. Taib. Ya, kemudian apa pembahasannya pun sederhana, ya. Kenapa karena menyesuaikan orang-orang yang ada di hadapannya, taib. Atau apa? Mungkin dikemas supaya mereka itu faham sefaham fahamnya ya, dengan apa yang disampaikan, taib. Maka ini termasuk dari usul cara ya, dalam berdakwah sesuai dengan nasihat Ali radhiallahu taala. Jadi ajak bicara manusia. Dengan perkara yang mereka fahami, tuh, sesuai dengan kadar akalnya. Kemudian kata Ali radhiyallahu taalaanhu: "Aduhhibuna ayukazaballahu rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, ketika mereka tidak faham dengan apa yang diucapkan, yang disampaikan, ya, akhirnya akan menghantarkan. Mereka mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Mendustakan syariat. Taib. Ini ketika tidak sesuai dengan jangkauan akal mereka. Sehingga yang didustakan adalah Allah dan Rasulnya. Yaitu syariat Allah Subhanahu SWT. Ta Itu bahayanya. Demikian pula waqala Ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala ra anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ra anhu pun menasihatkan. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya di mukaddimah sahih beliau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu innaka la tahdithu qawm innak la tuhaddithu qauman hadithan la tabalughu qulalahum illa kana li ba'dihim fitnahah illa kana li ba'dihim fitnahah sesungguhnya engkau tidak langkau mengajak bicara kepada suatu kaum Yang tidak sampai kepada akal-akal mereka ya. Tidak langkau berbicara di hadapan manusia Yang tidak sampai Dengan jangkauan akalnya Terlalu tinggi bahasanya umpamanya. Terlalu tinggi pembahasannya Sampai mungkin terasa lagi muyeng gitu nih. Ini kemana katanya Pembahasannya Seolah-olah bumi mutar daripada oh. diam, pokoknya Ya. Maka apa kata Syekh? Atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ha, itu akan menyebabkan ila kana li fitnah. Ya. Akan muncul fitnah di sebagian mereka. Sehingga apa? Sebagian enggak faham Akhirnya diputarbalikkan faktanya. Difitnah dan yang lainnya. Itu ketika mengajak bicara kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan akalnya Tanya. Jangkauannya Seperti itu Atau istilah lainnya apa Tidak sesuai dengan peredarannya. Ya lain lagi Tanya. Tidak sesuai dengan wawasannya Seperti itu Wa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu demikian pula Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu lama sembah Hisham ibn Hakim yaqraw ayatan lama yasmah ha Umar ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendengar Hisham bin Hakim dia membaca satu ayat yang belum yang belum pernah didengar oleh Umar bacaan seperti itu Subhanallah Di tengah para sahabat pun Ternyata ada bacaan yang tidak pernah Didengar oleh sahabat yang lain Salah satunya ini Umar. Ketika Hisham membaca Ayat Ternyata menurut Umar saya enggak pernah Dengar bacaan seperti itu Padahal mereka sama-sama hidup Kapan? Di zaman Turunnya Wahyu Turunnya Al-Quran Menunjukkan apa? Berbeda-beda pengetahuannya Apalagi kita sekarang yang sudah jauh Banyak yang lebih enggak tahu Tentang bacaan Al-Quran Untuk bacaan satu saja Hafizan asli banyak yang tidak tahu Apalagi Dengan bacaan-bacaan yang lainnya Tentang. Umar anhu Belum pernah mendengar ayat tersebut Al-Wajilladhi Qara'aha Hisham seperti apa yang dibaca oleh Hisham. Maka ketika beliau mendengar seperti itu. Sifat Umar antum tahu. Ya. Umar memiliki. Giroh kecemburuan yang besar terhadap Islam. Dan kecemburuan beliau. Beliau buktikan dengan apa? Kekuatannya. Dengan tenaganya. Dengan emosinya. Beda dengan kita. Ambeknya dek teragamidek. Tengok. Kalau kita ya sudah punya cemburu, tapi enggak bisa apa-apa. Ya cuma bisa heneg istilahnya. Mau berbuat enggak bisa. Tapi Umar apa? Tidak. Ketika ada sesuatu yang cemburu terhadap Islam, langsung beliau, enggak ya, istilahnya tedeng aling-aling lagi. Mampu dirubah dengan tangan berubah. Sehingga apa langsung? Khasanah wira Nabi saw dilaporkan kepada Nabi saw. Diajak. Di debat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, trik karena merasa apa yang dibaca oleh Hisham ini, enggak pernah didengar oleh beliau. Rosululloh Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hisham, maka Nabi Shallallam menjadi penengah. Trik tidak serta merta menyalahkan salah kamu Hisham. Trik. Tapi kata Nabi kepada Hisham, kalau coba kamu baca ayat tersebut. Ya. Kemudian apa? Jadi, fakemah kalau kata Nabi S.A.W. hakezah unzidat. Maka tatkala dibaca oleh Hisham, Nabi S.A.W. mengatakan demikianlah Al-Quran diturunkan, menunjukkan bacaan Hisham benar atau salah? Benar, ya. Karena ketika Nabi S.A.W. mengetesnya, coba kamu baca. Ketika dibaca, demikianlah Al-Quran diturunkan, menunjukkan benar apa yang dibaca oleh Hisham. Tumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun karena tadi penengah yang baik memerintah kepada Umar, "Coba kamu giliran kamu sekarang Umar baca." Ya. Kemudian Umar pun baca sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Baik. Dinetruken pengetahuan Masuk orang dikeluarkan masing-masing. Kalau menyalahkan orang coba kamu dulu seperti apa? Baik. Jangan tiba-tiba salah kamu. Coba dengarkan dulu, ya. dengarkan dulu dari dua sisi ya, sehingga nanti dinilai yang mana yang benar dan mana yang salah. Tanya. Itu seorang penengah, jadi enggak sistem istilahnya. Kemudian terkala dibaca oleh Umar, diAllahu taraanhu. Salamakul Akalakal Nabiu Sallam hak ada unzilat. Demikianlah Al Quran diturunkan. Menunjukkan bacaan Umar benar apa salah? Benar juga ternyata Menunjukkan bahasanya dua-duanya Sebagai bacaan yang benar Sesuai dengan turunnya wahyu Tetapi ada perbedaan Ilmu yang diketahui oleh Umar Tidak seperti ilmu yang diketahui oleh Hisham Demikian pula sebaliknya Kenapa kau bisa beda seperti ini Dan dua-duanya dibenarkan Bacaan Hisham dan Umar Dari Ta'ala Anhumah di anal Qurane ungzila ada sabati ahrufin. Ya, karena Al Quran diturunkan di atas tujuh huruf. Ya, tujuh huruf di sini bukan berarti huruf ada tujuh. Tujuh huruf di sini kata perlu lama, yaitu sabatul hajat di atas tujuh dialek, tujuh bahasa. Itu Al Quran. Ya, diturunkan di atas tujuh dialek bahasa. Fakarang ngasul yakrawu nabihah, sehingga dahulu manusia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat setelahnya sampai zaman Uthman ya, sampai zaman Uthman mereka masih membaca dengan masing-masing dialek mereka dengan masing-masing lahjahnya tujuh tadi jadi tujuh dialek yang diakui. Sebagai bacaan yang benar dalam Al-Quran Sehingga ma'ruf jadi kiro'ah Sab'ah atau asyarah Bacaan yang tujuh atau yang sepuluh Itu mengacu kepada Tadi Kiro'ah Sab'ah sab ah atau ahruf jadi Manusia membaca dengan Bacaan-bacaan tersebut sehingga otomatis apa Berbeda-beda kan Boleh jadi di kaum ini atau di suku ini Bacaan Al-Quran seperti itu Ternyata di kaum yang lain berbeda dan apa? Masing-masing mereka dibenarkan Sesuai dengan zaman wahyu ketika itu Hatta jamaah Utsman, Radiyallahu anhu Ala harfin wahidin Sampai pada akhirnya Dikumpulkan dalam khalifah Utsman, Ya, karena Utsman menyaksikan perselisihan yang banyak Ya, gontok-gontokan Atau sampai saling menyalahkan Padahal apa? Semuanya benar yang dibaca oleh mereka semuanya benar meskipun berbeda harokat atau berbeda huruf, ya, semuanya benar. Akhirnya karena menyaksikan fenomena seperti ini, Utsman radhiyallahu taalaanu hendak menyatukan manusia supaya nggak getren terus ya adu bacaan seperti itu. Akhirnya dikumpulkan dalam satu huruf, satu bahasa, satu huruf ini satu bahasa. Kapan Utsman radhiyallahu ta'ala mengumpulkan seluruh bacaan-bacaan ini di atas satu bahasa? Hinatanaza'an nasu fi hadzal ahruf, ketika manusia berselisih tentang bacaan-bacaan ini. Huruf-huruf ini. Dia berselisih dan menganggap bacaan kaum yang paling benar, yang lain salah. Sehingga Utsman radhiyallahu ta'ala berinisiatif untuk menyatukan seluruh bacaan Al-Qur'an di atas satu bahasa. Toye. Ya, sehingga penggabungan penyatuan Al-Quran bukan bid'ah, ah. ya, bukan perkara yang bid'ah. Ah. Ya, karena ahli bid'ah ah juga orang menganggap bahasanya Al-Quran adalah bid'ah. Mushaf yang ada di kaum Muslim itu bid'ah ah, kata mereka. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata mereka enggak ada Mushaf. Adanya apa Al-Quran ditulis di tulang, di daun, ya, di kulit binatang atau di kulit pohon, sehingga adanya Al-Quran kata mereka bid'ah. Ah. Padahal ini apa? Perbuatan para sahabat. Dan sudah ada pada zaman Nabi SAW pengumpulannya. Cuma apa? Tadi beda-beda alat tulisnya. Ada batu, ada pelapak kurma dan yang lainnya. Kemudian dapat dicoba lagi di zaman Abu Bakar. Dikumpulkan lagi Al-Quran. Ya. Tapi belum. Puas. Belum sempurna. Dicoba lagi di zaman Umar. Umar juga belum diwasiatkan kepada putrinya Habsah. Kemudian belum pula sampai akhirnya di zaman Uthman. Disatukan di atas satu bahasa. Sehingga Al-Quran bacaan yang benar mengacu kepada Mus'haf Uthmani. Bacaan Al-Quran yang dibenarkan. Iaitu mengacu kepada Mus'haf Uthmani. Kenapa ada MBL-MBL Uthmani? Karena tadi. Disempurnakan, digabungkan Disatukan di zaman Uthman radiyallahu ta'ala anhu Maka faqafah radiyallahu anhu Ayistad dal khidafu Uthman radiyallahu ta'ala anhu Mengkhawatirkan semakin besar Perselisihannya Sehingga Langsung beliau panggil Para sahabat yang masih hidup Yang mereka memiliki lembaran-lembaran Al-Quran Atau tulisan-tulisan Al-Quran atau orang-orang yang diwasiati tentang lembaran-lembaran Al-Quran. Dari para sahabat sebelumnya. Untuk dikumpulkan, dipanggil. Juru-juru bicara. Atau juru-juru pembaca Al-Quran. Yang mereka masih hidup. Dari mulai zaman Rasulullah S.A.W. Fajama'ah hafi harfin wahidin. Sehingga dikumpulkan dalam satu bahasa. Bahasa apa yang dipakai? Wahuwa harfu kurish. Yang dipakai adalah bahasa Qurish. Ya, jadi Al-Quran disatukan oleh Uthman radhiyallahu taalaanhu di atas bahasa Qurish, tidak bahasa yang lainnya dari suku-suku yang ada. Kenapa? Salah satunya atau inisiatif Uthman radhiyallahu taalaanhu dikumpulkan di atas bahasa Qurish. Lihatlah Nabi saw. Aladhi nazar anil Qur'anu bu'itha minhum. Karena Nabi SAW yang diturunkan Al-Quran Kepadanya diutus dari kalangan Quraish Dan tidak disangsikan lagi Bahwasanya bahasa Quraisy Di zaman itu Sebagai bahasa yang paling fasih Yang paling bagus Paling baik bahasa Arabnya Seperti kita kan Bahasa Sunda nih. mana nih Bahasa yang paling bagus kan ada Arab juga sama seperti itu Yang paling bagusnya mana Baik. Jawa juga kan? Yang paling bagus yang mana? Maka dipilihlah kurais dengan keutamaan-keutamaan tadi. Wanusiyatil ahruful ukhra sehingga dihapuskan bacaan-bacaan yang lain. dihilangkan bacaan-bacaan yang lain, bahasa-bahasa yang lain. Fa idza kana Umar radhiyallahu taala anhu fa'ala ma fa'ala bisahabi Itu alasannya, ya. Sehingga sekarang mengacu pada Musa Al Sekarang kembali Syekh. Jikalau Umar radhiyallahu anhu melakukan seperti apa yang dilakukan dengan sahabatnya, jadi Umar berani untuk menantang Hisham kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuktikan siapa yang benar bacaannya. Ternyata kedua-duanya benar. Fama baluka bi'ami yasmauka takrau birokiratil mushafiil ma'roofi in dahu. Maka bagaimana dengan keberadaanmu ketika aku membaca di hadapan orang-orang awam dengan bacaan yang tidak ada pada musab musab yang mereka ketahui. Tentunya engkau akan dinaik banding nanti. Bisa jadi kita nanti dimasukkan dijebloskan ke meja hijau. Kenapa? Dibawa ke mahkamah katanya ini orang ini salah membaca Al-Quran atau dilaporkan ke menteri agama untuk di apa di sidang. Baik. Subhanallah. Jadi ya. so, Kerajaan Saudi Arabia, setiap ada penyimpangan terhadap syariat dijebloskan ke persidangan. Kalau kita makan ada tata kriminal, ya. Tetapi kalau di negara Islam, kriminal yang paling besar yaitu kriminal yang menyangkut agama. Yang merusak bacaan-bacaan Al-Qur'an atau hadis yang lainnya. Itu kriminal yang besar. Yang berhak untuk di meja hijaukan. Disidangkan. Tanya. Walhamdulillah. Sehingga, segala puji bagi Allah Azza wa Maka nasihat syekh yang terakhir berkenaan dengan bacaan yang banyak. Kirwa Sabah atau yang 10. Madama la ulama mutafiqina ala annahu la yajibu. Ayat kera al-insan nabi kulli kiraatin selama para ulama masih bersepakat tidak wajib untuk membaca al-Quran atau seseorang tidak wajib untuk membaca al-Quran dengan seluruh bacaan yang ada. Ya, ini pokoknya selama para ulama masih bersepakat tidak wajib membaca al-Quran dengan seluruh kiraah yang ada kita enggak wajib membaca kiraah kolun atau warsh ya, atau ibnu kathir dan yang lainnya selama para ulama belum mewajibkan ya artinya sepakat mewajibkan karena memang tidak ada juga nas yang mewajibkannya Maka wa annahu la'ikta sura ala wahidatin Mina alqiraati fala ba'sa Jika kalau seandainya seseorang dia mencukupkan dengan satu bacaan saja dari bacaan-bacaan Al-Qur'an yang ada tidak mengapa Bahkan apa fada'il fitnah tinggalkan fitnah dan sebab-sebab yang akan muncul fitnah ya. jadi antum mempelajari kira-kira hafasan asim dengan mutki dengan bagus, baik, tajwidnya itu subhanallah manfaat besar ketimbang antum apa ngambil kira, -kira yang lain sana sini ya. akhirnya apa? enggak benar bahkan apa? menimbulkan fitnah di tengah manusia ya. sehingga mana yang lebih bermanfaat? tentunya yang tadi itu ya satu tapi bermanfaat bagi kaum Muslimin, bisa mengajarkannya, mengamalkannya. Hal itu sebagai kebaikan yang besar. Tidak bantut istilahnya. Bacaan ini enggak beres, itu enggak beres, sudah hambil yang lain. Akhirnya apa? Tidak beres semuanya. Sehingga ditekuni kira-kira ah Hasan Asim yang ada di negeri kita yang masyhur, dipelajari. Sebagai andil bagian kita Dalam memahami Al-Quran Baik itu secara lafal bacaannya Atau secara Tafsirnya, maknanya Wallahu ta'ala alam bisawab Subhanahu wa bihamdik Masyadu'ala ilaha antasagfirullah wa atubu'ilihi